Pariseko Leburgen iraganen dako pogoita bata, zen zen deni departamenduan eta departamendu berian, bainan Leburgetik aski urgun, antolatuko da munduko alternatiben egiska eta eskaleriko alternatiba mugimenduko makin Idope Pariseetik zuzenean gurekin egunona. Bai, egunona. Lehenik, bada haste bat, eh, antzistela, zer giro da Parisean, sen ditzen rea lagialdi egoeraren uh, ondoriorik. Bon, lehen ikpiskatzeazteko alternatiba mugimenduak apartartzen dure mobilizazio horoko jetan, eh, manifa desberdinetan, antolatzen dugu erjanduzun bezala alternatiben egiska mundu mailakoa, eta ere antolatuko ditugu ama bostegunez kintzat desberdinak eh, eh, kintzat aldearen bidez, eta bat duzuan daite ite batzu jatenik emendirela tope eta haste bat ikan girela... Azken azken asteetako prestakontzen zat, eta girua aski bedezia hemen, eh, bon, jende gehienak bezala, guk ere urbiletik segitu izan ditugu gertakari eta atentatuak, eh, gure militantea initz hor eh, zentruan bizi dedelako eta hor loegitzen dutelako, eta beraz gore uh, bizetik iso katuak izan gira, eta ulerzen dugu egoera eh, ez, ez dela oikoa, eta neuriak eh, Uh, berdidela hartu, baina argi da ez direla uh, errepresio edo sekurritazio uh, neugri horiek hartu behar. Hare gutiago, uh, klimaren inguruan den gailujuri bizik importantea baita, hor baita uh, erabaki behar ondoko urteetako zen gaiamendu hartu behar dituzten estatuen gandik, Uh, ez da importante hemen parixen gertatzen delako, baizik eta uh, erabakitzailean agendan eh, hor dutelako hartu behar erabakia, eta besta alde uh, klimatologoak erretan duten bezala, horai uh, da hasi behar bugatzen uh, berotegi efektu, efektua eta berdira murriztu, gazen uh, uh, uh, eta egokpenak ha, Aipatuko e... dugu, baina planak kambia, kambiatuak dira, hor matkine idope eh? Manif ba. manifestatzeko debekoa izanenda frantiako estatu guzian aste buruntan, beraz, zuek aipatuko dugu, eh? ondotik uh, gailugaren importantzia, minan nola antolatzen ari ariziz teori buruz? Bon, guk uh, beraz, erranduten bezala orde, uh, debekatzen dutuzte, ogoita ok, baderatzean gertatu behar zen edo ibilaldia, eta amabiko uh, elgarretaratzea eta, eta ekintzak, eta bi hastez uh, dena debekatu dute. Uh, guk batez ere uh, ez dugu uh, egonai debeko horren bahnean, pentsatzen dugulako, orde uh, baliatzen dutela estakuru dakuru uh, gisa atentatu hori, uh, Uh, ko hogeita batean eh, ez dadin izan mugimendurik, eh, eh, mugi, eta gizarte zibilaren mugimendu do manifestaziorik erraiteko, eh, ez direla bat ere behar diren gauzak aipatzen KOP hogeita batean, bat direla presentzia, multinazionalen presentzia okaz eta abar, Erreiten ari zira, lagri aldi egoeraz, edo lagri aldi egoera, egoera estakurutzat hartzen duela gobernuak nunbait, kontraik italdi horien nahi jagotra batzeko? Agunt hori da, bestena nola uretzen aldugu berdemoran, uh, um, egoberriko azokak baimentzea edo, edo futbol matxak segitzea diren bezala, beraz argida badirela interes ekonomikoak eta eta beste interes batzu Eta nahiz eta e egia den baden landier bat eta hori uh, ez dugu katzen, baina guri iduriko uh, debukuak ez dira errespetatuak eta segitu behar da mobilizatzen, manifestatzen, ekintzak egiten, hori delako gainera atentatu eri erantzun uh, goberena. Eta atentatuak aitzin jadanik, bazien neurri batzu pentsatuak elkarretaratzea eh, el horien eh, mugisteko? Beden mugetan kontrolak bai. azkartuak ziren jadanik? E-kontrolak ba, azkartuak ziren, eta bon gure, gure elgarrizketetan hor serbitzu desberdinekin, oartzen gira, bon, atentatuak gauza txartu dutela, baina nastapenetik, beldur direla Black Block edo, edo lako mugimenduen abortizkeriaz, eta beti bezala hori dute nahiago erantzun gisa, nahi erabatitzaileak babestu, lan jeroz karrikako lan diretaz. E, bai, el Black Block e, ha dituzu, e, horiek dira beste gailurjetan e, denik elkarketaratzen diren mugimendu, nora, kale buhokado mugimenduak. Bai, bon oho, bai ja estrategia da eta bat da Bortizkidearekin erantzutea eta gei gaiztzea Kopo 21aren Uh, o, e, funtzionamendoa dobil moldea, beraz, horiek uh, uh, usu mobilizatzen dena, dena usteko, uh, eta beraz, bortizkiriaren bidez erantzuteko kop uh, edo gailoak dezbertineri. Eta beraz, nahiz eta indartuko dituzten neukiak, gu harri gira asmatzen beste mobilizazio forma batzu, uh, nun jendak parte hartzen halko duen, Eta egotkituak ere atentatu ahesku batzuai edo, eta adibidez hortako ogeita bederatziko ergeretaratzearen zat, gizakatearen formatua hautatu dugu, eta atak eta alternatibak deitzen dugu beraz igam Egitea, egitea gizakatea uh, repluik eta nasionen ahtian parixen. Geilujaren helburua da mendeunen bukaera intzine gradoko emendatze hori ez geinditzia alaz, atentatuak intzine etzen esperantza hondirik ahtuko ziren deliberoetaz orain, iduriluke estatuek estutela burua batere hortan zer komentatzen da zuen ahtian, maikini idopean. Bon, gure artean esperantza guti izen ta uh, badakigu izanen dela akordio bat. Uh, Frantziak iniz pixatzen dura akordako na, nazioarteko gai duk bakarra du uh, Holandek bere, bere agintaldian. Eta gertakari horren ondotik gaizki ikus, ikusia litzateke ez akordiorik uh, emaitea. Arrazoa da ez dela bat ere uh, akordio zuzen eta behar, behar eskoa. Zenta... Uh, Aktuuko dituztenen gaiamenduak, estatu bako txak, ez dira bat ere zientifikoek gaiten dituztenen uh, uh, aholkuen uh, arabera, araberakoak eta biziki apalagoak direlako, uh, beren mugizketa proposamenak, eta gainera uh, erranen dituztenen gaiamenduak, ez dira uh, uh, ez dute obligazio ukanen errespetatzeko, beraz batez ere estatu batuek eta txinak ez dute Ez dute honartzen, norbaitek kontrola dezan, eh, erranduten, errespetatzen eh, duten hala ez. Eta azken zera, eh, gainera, bizik ifite egin behar da, eta hor sekula egiten bada akordio bat 2000 eta ogoietik bakarrik aplikatuko da. Eh, beraz ezkira bat ere akordio baten eh, lortzeko, akordio on baten lortzeko eh, bidean, Eta gero gauza biziki zentral bat ere, uh, akordio horrek aipatzen ditu gaz, beroteki gaz murhizketak, beraz botatzen dena airean aipatzen da, ez da aipatzen, ze sartzen zaion, adibidez petroliuaren uh, ustiak eta petrolio behien uh, sekatzea eta hori eta hortaz ezta da ere aipatzen, beraz hor uh, ez da bat logikoa eta egiazkin murhizketak egin behar badima dira, Uh, Energiaren uh, Nazioarteko Agenziak arreiten dion bezala, uh, ez da bat ere uh, egitura ekologiko bat, eh, uh, instituzio bat da, berak arreiten du uh, uh, mugatun nahi badugu beroketa klimatikoa gehi bi gradorat, jadarnik uh, beroketa importantea da, uh, behar dira utzi uh, lurazpian ezagutzen ditugun uh, errezerben bi erenak, uh, petrolioa, gaza, uh, eta... Eta ikatza, beraz ezkira bat ere horretan, berden boran, kopo horretabatean, badira total, badira uh, petrolioa uh, usteatzen dituzten presa handiak, eta haiek segitzen du, dituzte ere gailuko guzi horiak, presua sartzeko eta sustut, urre uh, uh, behel zogean... Uh, uh Eta seKC lanetan es segi dezagun zenta horiek du uh, batez ere uh, gaurku sistema elikatzen azkarki. Telenetik goitik oppogeita bat eh, klimaren allakketz gailuga Parisen Mont eh, izan, Montre izanen dela mundu mailako alternan egka, zenbat toki ordezkatuak dira uh, liku hortan zenbat egialde eh, edo eskualde edo. Bueno, Hor bat dira amaz sei erri dezberdin eta berreun eta berroita emeretzi uh, alternatiba dezberdin edo elkarte dezberdin. Eta berro bat zonbait hitz eta hori baino lehen uh, alternatibak uh, estrenatuko du bere, uh, bere QGA edo bere, bere bere lo egiteko tokia eta eta hori uh, larun batuntan izanen da. Larun batuntan hil ezen deniko egian. Eta hor, gomitatzen ditugu Jean Juzel, beraz, jiekeko uh, arduradun bat uh, 2008-2008-2008tean, 2008, 2008. Christof Giton uh, eta uh, atakeko klimaza uh, aditua. Gero, uh, Nigeriako, Lez Ami de la Terreko, Godwin, Owi Ojo, ez ontsa oskatzen bali madut, bera ere hori zenenda, bera ere manditu totalen kontra Uh, Kishtona lanak, eta estatu batuetako Cindy Whistner Eta berrak, uh, partartzen du uh, Grazrut Global Justiz Alianz mogimenduan, eta hori uh, bizkin intezgahetaz, entar lan egiten dute baztertuak diren populazioekin, uh, erialde eh, populazetan, eta haiekin lan dute klimaren gaia. Uh, beraz, lehenik denbora azkarra izanen da, ama bostegunez, hor, uh, alternatibako militanteak bizi izanen diren lekuaren estreina, uh, laru batuntan. Berden um, Baionan ere antolatzen da naumik lehinen filmaren inguruan uh, proiektzioa uh, ahatsaleko iruetan, argazkeek intzabat uh, ahatsaleko bostetan, eta beraz, zuzenean izanen da bostak hiltzen ditan hil uh, proiektzioa. Uh, bai, Bayona zireno makina idope, Bayona da naiz eta debekua izan. Asteburuntz. Bai, eta gero bizik deitzen du ere uh, antoratua den elgaretarazteda. Erjikotxare, erjikotxaren aintzinan uh, amaketan uh, eta e, eta asken behiako gestitu baitan ne uh, mantenduko da naiz eta debekuak izan. Baina Nazkenbergiak Estitut Gizak uh, katearen osatzera daitzen duzuela igandean, egin duzu uh, Naiz eta DBQ hori izan, eta beste itzokdu nagusiak zuek antolatuak zoin dira? Baina ba, alternatiben errizka diozun bezala, abenduaren bost eta seitean Hori jakin behar da DBQ baten mehatxu pehan dela Hor uh, inda jahe manak bat dira jokatzenari ministeritza eta prefeturaren artean Uh, eta noiz nahi erotzen altzaigu, erotzen altzaigu debeku bat. Baina guk segitzen dugu uh, antolatzen, pentsatuz uh, eta espero dugu eginen dela, baina uh, aldaketaki izaiten aldira, uh, arigira prestatzen plano B bat sekula Uh, sekuralde bekatzen bada okulte, bi egun lehenago. Eta gero uh, antolatzen dugun zeretan ere, dira uh, bortezkirarik gabeko ekintza desberdinak, bi hastean zehak, ekintza simbolikoak, baina nere ekintza zuzenak, eta uh, gero azken demora azkaja izanen da, abenduaren amabiko eguna, hor, hontxalaz, kopo ofizialki bokatu izanen da, eta helburua da azken hitza, gizarte sibilako uh, kondesena eta mongu mendoa kondesagauna mongiespama argiespima hatseko uh, aterako utena korjua eztela eztela biajeskoa eta shalatzeko uh, aterreko dituzten materialide falchuak matin ipen parishera juiteko euskal iritik soinu deia entzuren dugu instantean eta manera batez ere eskertzen zaitugu parisetik berriak emanik zuzenean ba imileski zurei Ola seria, hola seria. Euskal Herria kopokoita Abenduaren 11 eta 12an, denak parixera, lagialdi klimatikoaren kontra eta justizia sozialaren alde, zuke ere parte hartu kopokoita bukaeraren karietara, mobilizazio eta ekintza historikoetan. Parti kolektiboak Ostiralean, Abenduaren 11 Goizean eta Gatzean eta itzultzeak igandean Abenduaren 13 Iizena eman lehenbailean tren eta autobusen erreser battzea egsteko. segurtatua segurtua gimnasio eta eskoletan, xetasun eta izen ememaitiak. Ze bost, bost behatzi bibost 6bost bost, bost, bost bi zenbakian. Edo EHC CoP jogoeta bat bilddu gmail.com.